Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kafinatil din rahimani wa rahimakumullah ya Pada pertemuan yang telah lalu ya. kita telah membacakan firman Allah Subhanahu Al yauma akmaltu lakum dinakum watamamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina ya Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ya Watamtu ni'mati Ya. Dan telah aku sempurnakan bagaian-neku, orang di turmal Islam dan aku ridho. Ya, bahasanya agama Islam ini, ya, sebagai agama. Sini bahasanya dalil, bahasa Arab ya, itu, karena ya, di bawah oleh Nabi, para Nabi terdahulu, ya. maupun agama-agama yang diada-adakan oleh manusia. Maka semua agama itu adalah agama yang batil Ya Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ya. Inna dina indallahi l-islam ya. Bahwasanya Agama Yang ada di sisi Allah Ya Hanyalah agama Islam Ya Maka Seluruh agama Ya yang datang setelah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baik itu agama Nasar Nasara ya agama Kristen ya adapun Yahudi kah adapun seluruhnya dari agama-agama setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu agama yang batil ya semua itu agama yang batil la yardaha Allah Subhanahu wa ta'ala. Usi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berdaya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi. Wa man yabta'i al-islami diinan falah yuqbalu minhu wa Dan barang siapa yang dia mencari selain Islam. Yeah. sebagai agama maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Lihat ini, wa fil akhirati minal Dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi ya. Kalau menjadi orang yang merugi berarti apa? Berarti masuk kebah? Masuk surga atau masyarakat? masuk neraka? Masuk neraka ya. Oleh karena di sini kita ambil faedah ya. Seluruh agama selain agama Islam Ya tempatnya adalah di neraka. Ya, sini ya kita ambil faedah ya bahwasanya sesatnya sekelompok golongan yang mereka menamakan diri mereka Islam, ya, mengatakan diri mereka Islam, menyebut bahwasanya diri mereka Islam. Yeah. Islam yang liberal atau mereka. Ia mengatakan bahwasanya semua agama itu baik. Yeah. Semua agama itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua agama itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti hanya Islam. Nah, Kaisan tidak boleh. Mengaku-ngaku bahawa saya dia agama yang Paling benar yeah. Di sini dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka mengaku bahawa agama ini Semua agama ini ada di dunia ini Akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini dalilnya Dari mana mereka belajar agama Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wahai ibu taulan Islam idinan, falaiu kubalamin dan barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala khazirin ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala ditambah lagi Allah subhanahuwataala akan menjadi orang-orang yang merugi. Yeah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menerima. ya, yeah. besti Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan men menerimanya. Barang siapa mencari agama Islam. Maka Allah akan menerimanya juga. Tidak ada. Yeah. Dari Islam mana seperti itu kitab Al-Qur'an mana yang mengatakan bahwasanya agama Islam dan agama yang lain itu sama? Ya, yeah. muka di sini, ya. Yeah. Oleh karenanya orang-orang yang mengaku cendek ya wan cendek ya Islam yang mengatakan bahwasanya agama Yahudi kah dan Nasara ya yeah. dan agama Islam enggak seluruhnya agama yang benar dan seluruhnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka ucapan inilah ucapan seorang yang pendusta yeah. seorang yang mengadang-adakan orang yang membuat kebohongan dalam agama yeah. ingin mentalbis yeah. memberikan kesamaran dalam agama memberikan syubah-syubah dalam agama sehingga orang-orang yang baru mengenal Islam orang-orang yeah. yang belum paham Islam dengan sebenarnya akan terbawa oleh ucapan ini Ya Dan sudah kita temukan Dan sudah kita bahas Ya Para pertemuan yang juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul <tum> ya yuhannasu in kuntum fi syakim min dini Fala a'budul ladhi nata'buduna min dunillah oh, Walakin a'budullaha Alladhi yatawfakum Ya Wahai manusia Ya Jikalau kalian yeah, yeah, Wahai manusia yeah, Umum yeah, Kafir Atau muslim Jikalau kalian yeah, Dalam keraguan Terhadap agamaku ini Maka Sekali-kali aku Tidak akan menyembah yeah. Alladzina ta'buduna min dunillah ya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyembah sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku ya akan menyembah Allah ya yang dialah Allah yang mematikan kalian ya. Nah di sini bahwasanya kita ambil faedah ya bahwasanya yang dijadikan khitab di sini el khitab ya al musyrikin ayuhan ini ya umum Tapi yang ini kan diajak bicara di sini adalah orang yang musyrikin katakan ya wahai rasul ya ayuhan wahai seluruh manusia ya terutama kaum musyrikin jika kalian ragu kepada agamaku maka aku tidak akan menyembah ya yang kalian sembah Selain Allah Azza wa Jalla Ya Fahadahu wa dinur Rasul Ibadat Allah Maka Inilah Agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beribadah kepada Allah Watarku ibadati masiwah Dan meninggalkan Peribadahan kepada selainnya Ya Ya, dan juga ya. bantahan kepada orang-orang yang menyuruh kepada sayyidina Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sini menyebutkan. Ya, Inna Alladina ta'duuna min dunillah, ibadun amsalukum, faduuhum lakum In kuntum saadikun. Ingkun tum ya, yang mana akal-akal sehat pun menjadi heran, ya, dan sungguhnya Allah Subhanahu Taala orang-orang, ya, yang kalian menyembahnya dari selain Allah, padahal yang disembah tadi adalah mereka itu hamba-hamba Allah seperti kalian, faduom maka mintalah kepadanya. Minta ya, mintalah kepada mereka tadi. Fal yastajib lakum. Ya. Maka dia ya, atau mereka tadi akan memberikan akan menjawab kalian jika memang kalian orang-orang yang benar. Ya, maksudnya di sini apa? Tidak akan mungkin ya. Hamba ya. Hamba Allah Azza wa Jalla mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya. Tidak akan mungkin, ya. Maka di sini ingkun tum sodikin jika memang kalian abah orang yang benar, ya. Tapi abah pada kenyataannya mereka abah mereka menyembah atau menyeru patung-patung yang tidak bisa mendengar, ya. In ta dhuwah um melayakum wa lausamiu um mastajabulakum noyaum al kiamat yakfuruna bi syirki Ya. Sekarang subhanallah ya. Al-Qur'an ini betul-betul indah ya. Bahwasanya kita ini diajak untuk berfikir ya, diajak untuk ya merenungi intadhohum jika kalian menyuruh mereka ber, meminta kepada mereka la yasma'u du'akum. Mereka itu tidak akan mendengar doa-doa kalian. Ya, lihat di sini Patung, bebatuan, kuburan, dan seterusnya Tidak akan mendengar doa-doa kalian Walau sami'u mas tajabu lakum ya. Anggap, kata Allah SWT ya. Kalau juga, juga mereka mendengar Mas tajabu lakum Mereka tidak akan mungkin Mengabulkan doa-doa kalian Dan nanti dari kata-kata Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkukum dan pada mereka kelak ya sesembahan-sesembahan tadi yang kalian menyembahnya tadi mereka akan mengingkari Kesirikan kalian ini ya nah di sini ya kita ambil faedah ya segala sesuatu ya yang selain Allah Azza wa ya pastikan seperti ini ya. anggap ya mereka itu adalah patung-patung dan batuan Yeah. Jangankan yeah. Mereka mau mengabulkan Mendengar saya tidak bisa yeah. Mendengar saya tidak bisa yeah. Atau yeah. Yang disembah ini adalah para nabi Para malaikat, para orang soleh yeah. Mereka mampu mendengar kalian yeah. Tapi tidak akan mungkin Mengabulkan apa yang kau minta yeah. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mampu ya, pada perkara-perkara tertentu, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu Wataala saja yang mampu mengabulkannya, dan juga mereka, ya para nabi, para para malaikat, ya, orang soleh dan serusnya, ya, dan sembah-sembah mereka sebut pasti mereka akan mengingkari kesirikan kesirikan mereka di hari kiamat kelak. Ya, di sini kita ambil faidah bahwasannya yang nama Islam idan ya jadi yang nama Islam Allah dijawi Rasul wa yubadallahu wa tutraku wa tutraka ibadatamasiwa ya itu adalah agama yang dibawakan oleh Rasul Islam itu yang dia hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah itu Islam Ya. Terus, ya. Ada pertemuan yang terlalu juga. Ya. Kita telah menjelaskan ya, bahwasanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullaha Allah wa aminu birasuli yutikum kiflain min rahmatihi. وَيَجْعَلْ لَكُمْ تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ Wai orang beriman Bertakwalah saling kepada Allah ya. Bertakwa sudah kita ketahui ya. hmm. Melaksanakan perintahnya Dan menjauhi larangannya وَاَمِنُوا Di Rasulihi Dan berimanlah ya. Kepada Rasulnya Siapa ini? Rasulnya sini maksudnya? Hah? Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Di sini Disebutkan oleh Saya Soleh Fawzan Hafizahullah Ta'ala Yang disuruh sini amanu. Ya orang yang beriman Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Menyeru Atau mengajak berbicara kepada Ahli Alkitab Dari kalangan Yahudi dan Nasara Ya Ya ajakan bicara sini ya. Perintah di sini adalah bertakwa sini, bertakwa kepada Allah ya, kepada Yahudi dan Nasara. Yu'tikum kiflaini ya, jika kalian bertakwa kepada Allah ya, dan kalian beriman kepada rasul yang berdatang ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan kalian, ya, ya, ganjaran al iman b Rosulis ya, ya, kif lain ini, ya, dua ganjaran, ya, dari rahmatnya, ya ini, yang pertama ganjaran, ya, dari keimanan kalian kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Ya, kalau Nasara beriman kepada siapa? Bani Nabi Nabi Isa, ya. Kalau Yahudi beriman kepada siapa? Nabi Musa, ya. Ini ganjaran yang pertama, ya. Mereka akan diganjar dua tadi. Ganjaran yang pertama, ya, ganjaran atas iman mereka kepada rasul para rasul yang telah lalu. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran Keimanan mereka Kepada Nabi Muhammad Sallallahu yeah. alaihi wasallam Fal-mu'min Min ahlil kitab Yukta ajrahu marrotain Ajrul iman Bil kitabi sabiq Wa ajrul iman Bil kitabi Al-mutaakhir Wahada Fadlun adim Ya Maka orang yang beriman Dari kalangan ahlul kitab Mereka akan diberikan Ganjaran dua kali Ya yeah. Ganjaran Beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Ini yani kitab Taurat atau Injil. Dan sebelumnya. Zabur dan sebelumnya. Wa ajrulul iman bil kitab bil mutakhir. Dan ganjaran. Beriman kepada kitab yang datangnya belakangan. Itu apa? Al-Quran. Wahada fadlun azim dan inilah. Ya. Keutamaan yang mulia. Bagi mereka yang mau beriman. Qawla ta'ala. Allah subhanahu wa taala berfirman, ulai ka ajrahum meratayi nabi ma sabaru, ya. mereka itulah, ya. yang golongan mereka itulah yang diberikan ya. ganjaran kepada mereka ya. sebanyak dua ganjaran atas apa yang mereka telah bersabar di atasnya tadi. Ya. Wa jalakum nuron, ya. tamshu nabihi. Ya, biasanya setelah itu ya. Sehingga Allah menganjarnya ganjaran dua kali, Allah juga memberikan baginya cahaya ya, basirah ya. Cahaya penerangan Tamshu nabihi ya, yang mereka berjanji atasnya ai nabihi bihi bainal haqqi wal batil wal huda wal dalal. Li anna hadzal din nurun, fal quranu nurun was sunnatun nurun. Ya, yang mana Cahaya tadi akan membedakan ya, dengannya antara yang hak dan yang batil petunjuk dengan kesesatan dikarenakan agama ini adalah cahaya maka al-Quran itu cahaya dan sunnah itu pun cahaya nah, dari sini kita ambil faedah ya agama ini berasal dari apa ya, sumbernya al-Quran dan as-Sunnah. Ya. Ya, "Ya oh, an-nasu qad jaakum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubiin". Ya. Wahai manusia, ya. Sungguh telah datang kepada kalian, ya. Bukti-bukti, ya, daripada kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubiin. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian cahaya, ya. Yeah. فالذي يمشي على هدا القرآن يمشي على نر والذي يمشي على غير هدا غير هدي القرآن يمشي في ظلمة والضلال والعياذ بالله yeah. وإن زينا والزخرفاء yeah. له ما هو عليه فوباتل وضلال والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم Sabulihadil Nur alhakiki aladi yusiru alaihi ilinsan. Maka orang yang dia berjalan di atas petunjuk Al Quran, hadil Quran, di al Quran, maka dia akan berjalan di atas cahaya. Dan orang yang berjalan ya, di atas selain cahaya Al petunjuk Al Quran, maka dia akan berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan. Walla'hiyyadulbilah. Wen Zayna wa Zukrifah lahu mahu alaih walau pun ya dibuat buat indah ya dibuat buat menarik ya baginya apa yang ada di atasnya tadi maka tetaplah itu tetap batil dan dolal dan sesat ya memang ya agama ya selain agama Islam seakan-akan dibuat buat indah ya lihat kaum nasorok ya terlihat ya pakaian mereka bersih bersih ya gaya hidup mereka mewah mewah ya Yahudi apalagi ya hidup mereka ya berkecukupan bahkan mereka menguasai dunia ya sebutkan bahwasanya mereka menguasai dunia ya mengatur ya media masa mengatur ya dunia kan tapi walaupun ya Segala keindahan tadi ya. Walaupun segala kemewahan tadi ya. Tetaplah mereka berada bah Di atas jalan kebatilan dan kesesatan ya. Dan di sini ya. Kita ambil faedah ya. Bahawasannya ya. Tidaklah yang menjadikan kebenaran tadi ya. Hidupnya berada dalam kebaikan Hidupnya berada dalam kemewahan. Hidupnya berada ya, di atas. Ya. Bukan itu. Ya. Tapi yang menjadikan intisari dari kebaikan adalah dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bahkan sudah kita lihat ya. Betapa hebatnya kaum samud. Ya. Betapa hebatnya Kaum Ad dan seterusnya ya. Bahkan disebutkan kuat-kuat Mereka dibandingkan kita ini jauh kuatnya Bahkan mereka itu ya, Gunung mampu dibikin rumah ya, Sekarang gunung ya, Mampu dibikin terowongan saja ya. Malah gunung dihancurkan dulu dibikin rumah ya. Subhanallah saking kuatnya mereka juga Firaun, ya sudah terkenal ya dengan ya kemewahannya, ya. dia pun membangun katanya itu menara tertinggi, ya yang mana dengan menara tertinggi tadi di zamannya tadi ingin melihat robnya Musa, ya kemudian ya Korun. Kita sudah mengetahui, ya diceritakan, ya, saking banyaknya hartanya tadi, ya saking banyaknya harta dia tadi, maka, ya kunci-kunci gudang, ya perbendaran hartanya tadi, ya ini tidak mampu dipukul oleh orang-orang yang kuat, ya akan disebutkan, ya digantungkan di hewan-hewan dan serusnya, ya. bahkan orang kuat saja tidak mampu, ya. jadi di sini, ya. saking kuatnya tadi saking banyak tadi dipikul oleh orang-orang kuat, ya. dan juga yang lain-lainnya, ya. dan bahkan, ya. disebutkan ya. bahwasanya ya kunci-kuncinya tadi, saking banyaknya tadi, ya kalau mereka lewat itu ya, maka ya, kalau kita lihat, kalau zaman sekarang sebut apa? parade ya, mereka lewat ya, apa namanya itu? berparade, ya jadi orang-orang pun melihatnya ya, ya, kagum ya, subhanallah, gitu ya Sungguh beruntung korun ini. Bahkan di zaman kita, ya sekarang ini kalau kita menemukan harta, maka disebut apa? Hartanya korun, ya. Karena Allah Subhanahu wa Taala menenggelamkan semua hartanya, ya, bangunannya dan juga biak beserta isinya, ya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi ini. Ya, tidak ada jaminan. Ya. Orang hidup mewah, orang hidup baik di dunia bahwasanya itulah orang didik Allah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk tapi ya orang yang diberikan petunjuk adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya melalui Al-Qur'an dan Sunnah dan juga disebutkan dalam hadis sahih ya dari Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda permisalan kalian dan permisalahan ahlul kitabain ya dan misalkan dua ya ahlul kitab ya dua golongan dari ahlul kitab sebagaimana ya seseorang ya seorang pengusaha ya yang dia ya memperkerjakan ya para buruhnya ya para buruhnya ya para pekerjanya qala maka orang tadi pengusaha dia berkata barang siapa yang dia mau bekerja untukku Ya. Dari pagi hari sampai tengah hari, tengah hari jam berapa kira-kira? Nah, 12 atau waktu zuhur itu ya, tengah hari. Maka dia akan mendapatkan satu qirat, ya satu qirat tahu kan? Berapa pahalanya? Satu gunung uhud, ya. Fa'amilatil yahud, maka Yahudilah, ya, kaum Yahudilah yang mengambil pekerjaan ini. Sunnaqala, kemudian dikatakan Barang siapa yang mau, ya, beramal untuk bekerja untukku dari pertengahan siang sampai saat asar, maka dalam dapat juga satu kerat, maka beramallah nasara dengan ini, ya. Semakola kemudian berkata lagi pengusaha tadi, ya. barang siapa yang mau bekerja untukku dari saat asar sampai terbenam matahari, lihat, ya, saat asar jam berapa? Jam 4. Terbenam matahari jam berapa? Jam 17 berapa jam kira-kira? Dua jam setengah ya. Paling sedikit ya. Paling sedikit ini ya. Paling sedikit. Bahasanya ya dia ya akan mendapatkan dua gunung uhud dua Qirat Lihat fa antum hum maka kalianlah mereka itu. Kalianlah yang mengambil pekerjaan itu fa <tuk> <yahudu> ghadib al yahudu wan nasara ya yeah, ya yeah. maka yahudi dan nasara pun marah ya faqalu kemudian mereka berkata malana aktsaru amalan wa qallu ajran ya yeah. kenapa kami ya yeah. apa salah kami yeah. <tuk tangan dan> ya <yahudu> aktsaru amalan wa qallu ya yeah. Bahasanya kami ini ya yeah. Orang yang banyak amalannya, tapi sedikit pahalanya, sedikit upahnya, kalah. Maka pengusaha ini berkata, halna kas tukumin hakikum syaikh. Yeah. Ya, apakah ya? Yeah. Aku ya yeah. mengurangi dari hak-hak kalian sedikit pun, kalu mereka berkata tidak. Ya, yeah. kala fadli kafadli utihi manasya. Ya, yeah. maka Pengusaha tadi pun berkata Laki-laki itu berkata Maka inilah adalah keutamanku Yang aku memberikannya kepada siapa saja ya, Ini permisahan kita Di sisi Allah Azza wa Jalla Seperti Seorang pengusaha Yang memperkerjakan apa? Tiga buruhnya Ya Dipahami ini ya Dan kita akan bacaan yang terakhir ini Hadisnya Penjelasannya mungkin kita akan bacakan Pada pertemuan yang berikutnya Dan an Dan padanya Ya bahasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ya kala kala Rasulullah ya bahasanya Rasulullah SAW bersabda inilah kutipan Islam Adalillah nil Jumaat mankana kablana Allah subhanahu wa taala ya melupakan ya atau memalingkan atau menghilangkan dari hari jum'at orang-orang yang sebelum kita kata Nabi SAW alaihi yahudi yaumus maka yahudi pun mengambil yaumus sabat ya yaumus sabat ini kata orang yahudi kenapa mereka itu karena Allah subhanahu wa taala beristirahat hari itu ya hari terakhir ya sabtu itu hari terakhir ya kalau kita hari terakhir apa minggu salah ahad itu hari pertama ya jadi 1 sampai 7 7 hari Allah subhanahu wa ta'ala bekerja. Dan pada hari ketujuh, Allah subhanahu wa beristirahat. Maka kita ambil itu. Maka berdustalah Yahudi. Pendusta memang Yahudi ini. Allah subhanahu wa tidak akan pernah mengasalanlah. Tidak akan beristirahat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian. ya Walid nasara yamul ahad. Dan bagi nasara. ya Mereka memilih hari ahad. Ya, kenapa karena mereka-mereka karena itu awalnya hari ya, padahal hari yang paling utama ya, hari apa? Di antara tujuh hari hari hari Jumat. Fa <tuh> ja <tuh> bina fa hadana al Maka Allah Subhanahu wa taala ya, datang untuk kita dan Allah Subhanahu wa Menghadiahkan kepada kita ya, dengan hari Jumat. Wa <tuh> kadzalika Taba'un lana yawmal qiyamah. Ya. Dan juga yang demikian. Bahawa saya mereka itu. Ya. Adalah yang. Taba'un lana yawmal qiyamah. Ya. Mereka. Ya. Semua agama. Semua. Ya. Golongan. Yahudi dan Nasara tadi. Ingat ini. Yahudi dan Nasara. Yang di zaman Nabi Musa. Taba'un lana. Mereka adalah. Yang mengikuti kita. Ya. Di hari kiamat kita pemimpinnya. Ya. Nahpul akhiru nami nahlid dunya kita ini orang yang terakhir dari hidup dunia walawaluna yaman kiamat ya kita ini orang yang terakhir di hidup di dunia akan tapi kita lah yang pertama nantinya di hari kiamat ya inilah ku apa? Islam ya dibandingkan agama-agama yang sebelumnya Subhanallah Bhamdikah shalallahu alaihi lantasangfiru kawatubilek